Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit, szövegeit és beavat azokba a zenékbe is, melyek az élete vagy a pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mielőtt bemutatom ma este vendégünket, hadd hívjam fel a figyelmünket, hogy továbbra is tart a Club Radio adománygyűjtése. Nagyon kérjük támogassanak minket, hat szóljunk, önöknek köszönhetően létezünk, köszönjük minden támogatásukat. És akkor bemutatom a mai vendéget, aki ebbe ezek a stúdióban meg szokott fordulni, de nem annyira irodalmi a révén, hanem mint filmrendezőként, hiszen olyan szerzőt köszöntök, aki eredetileg és legfőképpen rendező, de nemrég kötettel is jelentkezett, ebből is kitalálhatták már talán Breyer Ádám a belső közlés mai vendége. Szervusz Ádám! Jó estét kívánok, Szervus János. Szervus, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem szoktam a kedves hallgatókat mindenféle diszklémerekkel untatni, de ez esetben talán elmondhatjuk, hogy mi elég régóta ismerjük egymást, idestova 35-37 éve. Ezért valószínűleg olyanokat fogok tőled kérdezni, amikre sejthetem a válaszokat, de hát pont a te könyvedben, meg a filmjeidben is, mintha az lenne, hogy nem a maga története fontos, hanem hogy, hogy meséljük el őket. Tehát lehet, hogy most úgy fogsz elmesélni valamit, amire még én korábban nem gondoltam, de vajon honnan jön benne? Az optimizmusod az mindig. Meg Drága, vagy. Honnan jön benned valószínűleg? Honnan jöhet ez az igény arra, hogy történeteket meséljél el? Nem, jó kérdés, köszönöm, hát ugye, ugye én egy ilyen fi, filmes családból jövök, ahol ezért így, így benne volt a, a levegőben az, hogy mindenki valami ilyesmivel foglalkozik, bár kicsit a kevésbé a nem tudom, a, alkotói részről, tehát inkább a stábtagok voltak többnyire, de ezért ez mindig ott volt, hogy, hogy ez egy ilyen izgalmas szakma, és ugye... Ugye ez történt, történt, történt nem tudom, Már valószínűleg ez inkább a film, ez volt. egyik része, de a másik része, persze filmrajongó is voltam, voltunk, mi a Jánosság gyerekkorunkban elég sok filmet néztünk együtt is, tehát valószínűleg onnan, meg ugye úgy kérdezed ezt, mintha nem együtt próbáltuk volna az első forgatókönyvünket megírni, 14 ezt, ez éves. Nem minden hallgató tudhatja, de most már minden hallgató tudhatja. Nagyon rossz volt, úgyhogy nem csoda, hogy... Nem is akárki mondta rá, hogy nagyon rossz viszont ugye, hanem. Igen, mert igazából az volt a történet, hogy a 14 évesek lehettünk, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy többi, 15. Üregítsük egy kicsit. Igen, 16. 16. Nem, nem 15-16 egyébként. Igen, és akkor a, a, a Jánosék a Szent István körúton laktak, és valahol, most már nem emlékszem, hogy az anyukája vagy az apukája, de az ember lévő spárban, találkoz hogy ott találkozott a Fehér György az anyukájával, aki amúgy egy lakott velük a házban, és ott ledumálta vele, hogy esetleg a Gyuri nem olvasná el a forgatókönyvünket, aki meg is tette szegény, és aztán el is mondta, hogy ez egy rakat szar. Kipolás, igen. Sípolás, és hogy amúgy is nem így kell elkezdeni a történetmesélést, az embernek kell fikciót írni, hanem hogy fogjunk egy kamerát, és, és forgassunk dokumentum filmet vagy dokumentum filmes anyagokat a családtagjainkról, ismerőseinkről, János már itt elbukott a firmezésnét, azt mondta, ez már még se érdekli. Annyira menjünk, jobb volt az irogatás. Igen, igen, én itt kiszálltam. Te viszont onnantól kezdve kisfilmeket kis kezdtél lecsinálni, illetve dokumentumfilmeket, és megengedett Fehér Györgyön át is kötnék az elmúlt napok legnagyobb öröméhez Krasnaorkai Lászlóhoz, mert köztük is volt egy intenzív munkakapcsolat a a filmekben, mert hogy neked néhány évvel ezelőtt készült egy krasnaorkai portréfilmed, amiben szintén a dokumentum és a fikció izgalmasan találkozik. Mit szóltál hozzá, amikor megtudtad, hogy Krasnorkai László megnyerte az irodalmi nobel díjat Ilyen furcsa volt, már, amikor már ezt a filmet forgattuk, akkor is olyan érzése volt az embernek, hogy ez csak egy időkérdése, hogy a, a László mikor fogja megnézni ezt a Nobel-díjat, de vannak ilyen dolgok az életben, amiben az ember biztos, és aztán sose történik meg, hogy ilyen, ilyen furcsa élmény volt, hogy megtörtént, és természet teljesen evidenciának tűnt, hogy hát eznek így kellett lennie, de mégis volt benne, hogy valami nagyon pozitív, hogy ugye ez, amit az ember biztosra lesz, de aztán nem biztos, hogy megtörténik, erről kiderült, hogy akkor mégis <kül> mégiscsak jól gondolta, vagy jól érezte, vagy mégiscsak valami nem tudom, elrendeltségem, vagy, vagy nem, nem tudom, az egy ilyen bizarr, bizarr élmény volt. Ugye ennek a filmnek is egy nagy témája, meg a szerző életművének is, hogy mi a kapcsolódás, a valóság, meg a fikció között. Amikor ezt a filmet elkezdett, for, elkezdett csinálni, már akkor is érdekelt ez a kérdés, vagy az igazából azért inkább krasznorkai tette, mondjuk a, a, a, jár, a filmnek a homlok terébe, ezt a játékot, hogy hol van az egyik, és hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik? Ha, ha jól emlékszem, akkor ez volt a poén, hogy mi is valami nagyon hasonló, tehát egy eredetileg is egy ilyen logikájú treatment vagy storyline-nal pályáztunk erre a filmre, és aztán, ahogy a Lászlóval beszélgettünk róla, ő úgy hozta be ezt az ötletet, hogyha mi lenne, ha ezzel játszanánk végig, mint hogyha ez így az ő ötlete lett volna, de mi pont valami nagyon hasonlót írtunk le eredetileg is, úgyhogy ilyen szempontból valószínűleg nem tudom miért volt ez az alapgondolat, lehet az ő személyiségében van valami, olyan nagyon egyértelműen használ konkrét dolgokat, mégis mindenről azt hogy ez teljesen a fantázia szülelménye, és meg valahogy a, az egész jelenségében van valamilyen legendaszerű világi, tehát valami egy ilyen egy épített karakter jelleg, és Valószínűleg innen jött ez, hogy, ebbe, hogy biztos, hogy ez egy izgalmas játéktér, hogy hol húzódik az ő valósága és a fikció valósága, és euh, nem mondom, mondom, olyan rengeteg mindenen túl voltam, de azért én is írtam egy-két rövid filmet, stb. ahol érezte az ember, hogy persze, lop folyamatosan a valóságtól, ból, és attól válik izgalmassá, hogy a valóság egyszer csak kikopik a, a dologból, és tényleg fikció lesz, de ő még azért emlékszik, hogy ezt honnan lopta. Minden esetre ezúttal is innen is gratulálunk a nobel Nagyon szépen köszönjük, Laci. Viszont a reciproka is érdekes a munkásságodba, hogy a valóság és a fikció hogy kapcsolódik egymáshoz, akár a Levkovicsék jelszólnak be, akár a 71 farkasba, mert különösen ez a regény, ez Játszik egyfajta életrajzisága, nem ön életrajzisággal, de mégis egy fő, olyan főse van, aki a saját életét próbálja meg átvilágítani éppen egy nagy váltás előtt, az apává válás előtt még egyszer egy fikciós regény. De a főhősnek minden esetre az, hogy az identitását milyen módon tudja elbeszélni, az nagyon meghatározó, és azért léptemon a teműveidben mindig vannak ilyen valóság, srapnának, amik így beékelődnek a fikció szövetébe. Egy név, egy utalás, és akik ismerhetnek téged, mint amilyen pekém van nekem, azok ezeket jobban. Érzékel, érzékelhetik is, de szeretsz ezzel játszani? Hát igen, azóta se lettem apa, és úgy, hogy ennyiben nem tudsz szóra, de várjuk a telefonjaikat. A... Igen, élőadás pára. Igen, igen, igen. A telefonálhatnak. É, nem tudom, hát akkor de ezért persze könnyebb abból kiindulni, meg olyan elemeket használni, amit az ember ismer, és akkor van olyan is, amit nem ismer, de tudja, hogy efelé megy egy történet, és akkor megpróbálja megismerni, de újra hasznosít dolgokat szerintem egy alkotó, és minél inkább sikerül valamit úgy újra hasznosítani, hogy attól az azért eltávolodjon, vagy átértékelődjön, vagy átszíneződjön, annál inkább kedveli azt a dolgot, amikor úgy rá lehet ismerni, vagy maga rá ismer valamire, meg úgy általában azért nem az van, hogy így egy az egyben vannak dolgok átvéve, hanem két-három különböző karakter össze van mostva, vagy egyik karakternek ez a tipikus mániája össze van mosva, egy másik karakternek a tipikus mániájával szója. De ismertelemeket szerintem jó, jó értelmezni, tehát az mindenképpen... És a karakterek segíti. azért fölismerik magukat, a, akár a könyvedet olvasva, akár a filmedet nézve volt, mennyire gyakori, hogy azért magukat az emberek vélik be beazonosítani? nem volt annyira jellemző, volt, volt ilyen, aki mondta, hogy ő azért vér a hasonlóságot, de azért az annyira nem jellemző, meg azért annyira nem mondom azért annyira nem direktek ezek a hasonlóságok, tehát szerintem ennél azért sokkal, sokkal inkább el van ez bújtatva, vagy nem is az, hogy bújtatva, nem is ez a szándék, hogy el legyen bújtatva, ez egy fikciós történet, ami inkább a valóságot hívja segítségül, mint fordítva, tehát nem a valóságban elmesélve az elrejtve, hanem inkább van egy fikciós ötlet, és abban, milyen legyen ez a karakter, hát akkor lehetne tőle lopni ezt, lehetne tőle lopni azt, milyen lehet ez a lakás, és akkor, tehát így a valóságban lehet hozzá lopni referenciákat, de ugye ez a karakter is egy teljesen fikciós karakter, egy egyetemi tanár, Hát az nem Aha. vagy, az biztos. Hogy nem, bár most már azóta talán néha tanítgatok, de persze, még persze. egyszer csak. Én nem fogjuk folytatni a beszélgetést, vagy másvonal, de most hallgassuk meg az első adatot, amit ma esti vendégünk Breyer Ádám hozott. Violetta Párától a La Por el correo temprano En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto Apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento Los de abanico y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí frase visto insolencia barbaría evocía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con la dos manos vacías y... la carta que he recibido me pide contestación Yo pido que se propale por toda la población Que el león es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló Folytatjuk a belső közlés mai adását. Vendégünk Breyer Ádám rendező. Író, az előbb pedig az ő választásában hallottuk a La Carte című dalt, Vialetta Párától, Szokásunkhoz híven a zenékről a műsorunk végén fogunk beszélni. Az előbb ott hagytuk abba, hogy azért a valóságnak mindig vannak ilyen rejtek útjai, és ha csak a regényedre gondolok, ott olyan tükröket is használsz, amik a maga magika jeleggel, hol torzítják a valóságokat, vagy alternatív olvasatokat kínálnak. Arra gondolok, hogy a főszereplő, akit említettünk, egyetemi oktató és mellette műfordító. Tehát rögtön bejön annak a regénynek a szövegvilága, történetvilága, amit fordít, amit te találtál ki, vagy van, van valami fiktív alapja, de alapvetően egy fiktív regényt fordít a fiktív főszereplő, de a te regényedben, ugye? Igen, ugye, hogy, mert hogy filmes vagyok, vagy szóval ez a regény, és volt, ennek is voltak ilyen filmes próbálkozás előtt, tehát először el, első gondolatom az, hogy legyen ez egy forgatókönyv, és maga az a regény, ami a regény, a regényben az is egy olyan történet, amit gondolkoztam, hogy hogy lehetne ebből filmet csinálni, tehát ez egy Magyarországon megtörtént bűnügy volt a kiinduló pontja, amit utána én egy ilyen latinamerikai regényé formáltam, tehát maga a, a bűnügy az egy ilyen magyar valós bűnügy, amiről tudunk valamit, és akkor ehhez képest én kör, kerítettem köré egy ilyen argentin, helyszínt és, tört, és, és figurákat, és egy ilyen történelmi kontextus, ami úgy az eredeti bűnügyben nem volt, és az eredeti bűnügynek se tudjuk igazából a valóságát, csak, a, csak teóriák vannak, és akkor én az egyik val menve írt tehát nem írtam meg az egész fikciós regényt, csak uh -huh. úgy csinálok, mintha írtunk volna egy fikciós regényt. Ah, és azt jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy Fehér Györgyöt is mennyire érdekelték a, a bűnügyek, meg a kriminalisztika, nem a, krín, a bűnnek a, a patológiája, ugye van a, maga a szürkület, a Düremmet regényből, meg Hát pont ö, egyébként, ha már említett Krasnarkói Lászlótól tudjuk, hogy Fehér György forgatott a egy gyilkosról valami dokumentumfilmet, vagy akart forgatni, tehát hogy ez az érdekes érdeklődés köztetek. Na de hogy Latin Amerika hogyan a képbe, az egy érdekes csavar a történetedbe, hogy te nem a Vas utcába, vagy a Szent Király utcába tanultad a filmes képzést, hanem után a bölcsészkart elvégezted. Egyenesen Kubába jártál főiskolára, filmes főiskolára. Ez szerinted mennyire változtatta meg a világhoz, filmhez való viszonyodat, hogy te nem itt a Szent Király utcába, hanem San Antonio. Delos Bányos. Van, ba jártál, a, a, suliba. A, a, a fürdőszobák, hogy a WC-k Szent Antalja biztos, hogy nagyon sokat változtatott, vagy nem tudom, hogy a filmhez való viszonyomat, de emberi tekintetben biztos, hogy nagyon sokat változtatott, tehát biztos, hogy nagyon más közeg, más hangulatban, más, a humanizmusnak egy más, más, más uh -huh. szintjén folyt ez, a, ez az oktatás. Meg én azt nagyon szeretem elmesélni, hogy az iskolának az első igazgatója, ...nak volt az az idézete, hogy, hogy legyen ez a hely az utópiának a, az otthona, melynek definíciója szerint nincs otthona, tehát mm -hmm. volt egy ilyen hangulat az egész helyen, hogy ez nem hogy nem egy nem a földön járunk, és nem egy ilyen nagyon földhöz ragadt, hanem egy nem tudom, költőív gondolkodású ö, helyen vagyunk, ahol papíron minden lehetséges, aztán persze ott is megtudtuk a a valóság által, nem tudom, a rendszernek kémkedő biztonsági öröktől kezdve féléig, de, de volt az egésznek egy legalábbis egy ilyen, egy ilyen elhintett költő, kö, költőisége, amit itthon... Hát ez egy igen... szélső baloldali közeg volt azért, én kessük a forrókását, vagy hát eredendően hát, azért... Egy... Abszolút, minden mindenképp, aztán egyáltalán nem volt politizálás, hmm. tehát hogy egyáltalán nem, nem, nem folyt az iskolában semmilyen politizálás, meg ugye azért eléggé tehát ez 2010 és 2013 között volt, most akkor épp egy, egyen jobb volt egyébként a gazdasági helyzet kubában, de azért alapvetően senki nem állította már 2010-ben, hogy az a rendszer aztán a minden rendszerek legjobbikabb, még a, tehát hogyha persze volt az a 10-20 százaléknél kemény mag, kubai, aki, aki ezt gondolt, hogy azért eleve már az emberek egy kicsit azért már kritikusabbak is voltak, meg ugye ez egy nemzetközi iskola volt, tehát itt a diákoknak a 90 a külföldi volt, aki azért ez nem latin jelentett, hanem a világ minden táját? Tehát ott... Hát 50 ban latin-amerikai, 10 ban kubai, 10 ban spanyol, és akkor maradék 20-30 százalék meg össze-vissza mindenhonnan voltak afrikai diákok, tehát eredetileg ez elindult, hogy az a latin-amerika filmiskolája, aztán utána lett a harmadik világfilmiskolája, és akkor végén átnevezték az egész világfilmiskolájával, tehát azért inkább latin-amerika, Spanyolország és Afrika volt ered mint a 80 és akkor tényleg volt Bosniák, Francia, Japán, mindenféle még így elszorva a tanárok között is, és a diákok között is. És mi volt az a legerősebb lökés, hogy te tényleg a világ másik végére egy Bergen-góciába filmes főiskolára? Mert azért gondolom Budapest és San Antonio Dallas Banyos között 80 helyen tanulhattál volna még. Hát azért nem mondom, azért nem annyira sok opció nincsen, mert azért a legtöbb helyen, tehát hogy van Magyarországon, az van állami képzés, a legtöbb helyen azért az állami képzésre, Jaj, idegen, a idegen nyelvű helyre, tehát hogy, hogy idegen nyelvűként azért nagyon kevés esélyed van. A legtöbb, mint a Anglia iskola, meg Amerikai iskola azért elképesztő sok pénzbe került, tehát ez nem feltétlenül volt akkora opció. Zene. Ez a Kubai iskola is pénzbe került, de igazából olcsó volt, vagy száll, hogy az ember a 25%-át fizette annak, amennyibe kerül, és nem egy ilyen kapitalista logikájú hely volt. Meg persze, hát ennek a gondolatnak a de romantikus kaptál árnyalat. Kaptál te fülést amikor Google az már volt, de mondjuk T, nem volt, hogy beírhattad volna, hogy hol végezhetek el. Egyrésztről leg... egy, egy közös ismerősünknek a bátya tanult Kubába az valamit zenélni, és akkor ő mondta, az Eszter mondta, hogy hogy a bátyja hallott erről a filmsuriról, és hogy miért nem, miért nem jelentkezünk oda. Ő, ő is akart, és akkor aztán valahogy ez akkor ugye elfelejtődött, meg nem történt, meg, meg olyan, inkább olyan nagyzolásnak hangzott, hogy persze, megyünk kovább a film, film, filmet tanulni. De aztán én utána Párizsba laktam, és ott Párizsba, ugye én pont nézegettem ezeket az áramiskolákat, ahol engem sose fognak felvenni, mondván, hogy nem beszélek elégül franciául, hogy négyezre jelentkeznek az öt helyre, és hogy és akkor találkoztam egy pár diákkal, akik ilyen jártak a Kuba isoli után, ebben a francia iskolában, ahová mindig vágytam. És akkor ez volt a nagy gondolatom, hogy na, majd én visszatérek ebbe a, ebbe a francia iskolába, a kubai iskola után, és uh -huh. akkor hirtelen minden összeáll. Aztán nem tértem vissza a francia iskolába, mert a kubai iskola után hazajöttem, de mert már úgy éreztem, hogy én már, most már 30 éves voltam, hogy elvégeztem, hogy most már nem szeretnék tanulni tovább, hanem egy kicsit dolgozni, szeretnék végre a szakmában. De nagyon sok helyen éltél a világban, és most az ott eszembe, hogy a Levkovicséknak is, meg a regényednek is van egy ilyen közös metszete, hogy a hősöknek, a saját otthonukkal, otthonukat kell újra megalkotniuk, ugye a Levkovicsék van a gyász miatt, a feleség elvesztése miatt ott férnek, apának kell valahogy újra definiálni az otthonát plusz egy hazatérő tékozó fiúval karöltve. Ebbe pedig a főszereplőnek, Gábornak is szintén újra kell megpróbálnia instalálni az életének az otthon feltételeit, miközben neked az otthon egy nagyon képlékeny viszonyfogalom, mert nagyon sok helyen laktál már. Ehhez ja, mit valósz, valószínűleg, ezért, valószínűleg ezért, mert mivel hogy sok haján laktam, és ez, ez mindig kicsit mindig olyan volt, hogy volt benne egy ilyen nagy lázadás, hogy na én most elmegyek, meg, meg valami, mert, mert kell, mert muszáj felfedezni, de aztán mindig én nagyon emlékszem, az összes ilyen nagy elutazás mellett volt, egy ilyen pár nappal az elutazás előtt ez az óriási beszarás, hogy hova mész, most így mind, minden egy ilyen bizonytalan felé rohansz, meg vagy te őrülve, és azért ez mindig ilyen is volt, hogy akkor fel kellett nulláról építeni valamit, és ahogy itt telt az idő, azért egyre jobban észreveszem magam, hogy mennyire fontos az otthon, mennyire fontos az a biztonság, tudat, Tehát elutazom három napra valahol, és, és így kapaszkodom bele, hogy tudni szeretném, hogy hol fogunk lakni, hogy milyen lesz, mert, mert, mert így valahogy azért mégiscsak uh, fontos ez a dolog. Csak viz, ez egy negyed mondat, hát. csak visszakapcsolódnék a. Aztán marad az ezen, hogy a, csak ez, hogy fikció és valóság, stb. a többi, tehát például az, hogy, hogy ez a karakter, spanyol szakos tanár és spanyol tolmács, az inkább így jön a fikciós valóság, hogy például oké, mit tudok én megírni, tehát szerettem volna, hogy egy egyetemi tanár legyen, mert kellett a, a sztorihoz, de oké, de most mit, mit tanítson? Nem gondoltam, ne legy, csak ne legyen már valami filmes oktató. Mm -hmm. na, és akkor például innen jött ez, hogy legyen ő spanyol szakos, mert hogy akkor jöttem, pár éve korábban jöttem vissza, és valahogy úgy éreztem, hogy ebbe bele tudom magam annyira ásni, hogy, hogy hiteles tudjon lenni. De még akár francia tanár is lehetne, mert franciául is jól beszélsz, Itt tudom felkonferálni a következő dalunkat. Szerzs Gainsbourgnak a Couleur Café című dalával folytatjuk a belső közlés mai adását. Zsemét Couleur Café. Tes cheveux café ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer, tout est bracelet, joli bracelet, à tes pieds il se balance. C'est quand même fou l'effet L'effet que ça fait De te voir rouler Ainsi des yeux et des hanches Si tu fais comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit sera blanche Csak szóval, C'est comme le café. très vite is szóval, que veux tu Que j'y fasse On en a marre de café Et se terminer Pour tout oublier On attend Que ça se tasse Charles Gainsbourg a Cooler Café hangzott a vendégünk a belső közlekedés és majdásában filmrendező és író, a mikrofonnál pedig továbbra is a műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Most légvonalban 100 méterre vagyunk egyébként attól a helytől, ahol te fölnőtél és ami azért így a bázis, azt hiszem, tehát ez azért megnyugtathat téged. Na de mennyire otthonos az írása a filmrendezés után? E, Forgatókönyvet írni nagyon más, mint regényt írni, egyik olcsóbb, másik drágább műfaj, de amikor elkezdted a regényt, akkor mennyire találkoztál egy a két méldom közti különbséggel? Hát nagyon más, csak mondjuk a regénynek nem volt, tehát a regényt ezt így szabadon írtam, tehát nem, nem volt az, hogy most ezt le kell adni, vagy ez valakinek készül úgyhogy ráértem vele foglalkozni, meg el, el tudtam tenni egy évre, aztán új elővenni, tehát ez egy ilyen, pont az, hogy egy ilyen tanuló folyamat volt, és, de valahogy azt nagyon éreztem, ugye hogy a forgatókönyvben sokkal, sokkal inkább egy matekozó dolog, tehát vagy vannak azért sémák, formulák, stb., amiben érdemes fordulatok, tipikus fordulatok, struktúrák, amiket ugye az ember használ, de aztán el kell rejteni, és az egész egy ilyen nagyon sokkal matekosabb, tehát sokkal uh -huh. inkább az, hogy egy irányba tartó, sokkal kikalkuláltabb dolog, mint a regény, amiben az, én legalábbis elkezdtem lubickolni, hogy ebbe bármi lefér, tehát hogy, ahogy, hogy nincsenek, nincs ennyire, nem kötelező ennyire tehát hogy sokkal inkább a nyelv tartja fönt a figyelmet, és kevésbé a story, vagy legalábbis arányosan egy forgatókönyvhöz képest. Ezért nagyon sok felé el lehetett kalandozni, sokkal inkább belefért egy belső utazás, amit egy filmbe vagy egy forgatókönyvbe nem nagyon szoktunk szeretni. Tehát lehet egy filmbe is meg lehet mutatni valakinek a belső, belső, belső konfliktusait, de azért. Általában egy film nem muzsikál, el 90 percig belső konfliktusokon, tehát állandóan valahogy meg kell teremteni ezeket a mesterségesen vagy nem mesterségesen a külső konfliktusokban, megmutatni vagy a belső konfliktusait is, míg egy regénybe. Akár 18 oldalon keresztül is mesélhet a hős a belső konfliktusáról. Tehát ilyen szempontból sokkal uh -huh. tágabb a, a lehetőség, hogy milyen irányokba Csak lehet Csak Mindig más eszközt kell hozzá találni. Ugye én 14 éves korom óta lettem, letettem arra, hogy filmrendező legyek, de szerencsére nem. És egy la, laikusként nekem két dolog teszem a filmrendezőről a baseball sapkán kívül. Az egyik az, hogy instruálnia kell tudni, a másik meg, hogy tudnia kell, mikor vág. Nyilván a vágó vág egy mm. filmet, de azért a rendezőnek nagyon kell tudni vágni. ezt a Két képességet regényíróként tudtad kamatoztatni, kvázi a hőseidet tudtad instruálni, és tudtad, hogy mikor kell egy jelenetet jól elvágni? Nem tudom, ilyen szempontból sokszor én magamon, magamon azt a észre, hogy persze filmrendező vagyok, de azért, hogy a szívem sokszor a forgatókönyvírok felé húz, és úgy kicsit úgy. És van az a típusú filmrendező, aki azért tud filmet rendezni, mert forgatókönyvőről, és pontosan tudja, hogy mit kíván ez a jelenet. Tehát, hogy, hogy miről szól ez a jelenet. És szerintem nem van nagyon nehéz instruálni, ha író írófejjel tudod, hogy mit szeretnél, vagy miről akar ez a jelenet szólni, akkor lényegében ebbe segíted a, a színészeket, hogy ezt együtt megtaláljátok, hogy neki ez mit jelent, hogy neki ez hogy, hogy tudna ez megjelenni. Ö azt nem tudtam, hogy tudtam instruálni itt a karaktereket, de az biztos, hogy sokszor ja, végig gondoltam. Az, az a dramaturgiai évet, vagy azt a felépíteni azt, aminek így az értem, instruális. Értem. az biztos, hogy sokszor végiggondoltam, gondoltam, hogy az hogy működne egy filmes jelenetként, vagy izgalmas lenne ez egy filmes jelenetként, meg azt is bevallom, hogy sokszor engem, ahogy zavart is, hogyha túl hosszan azt éreztem, hogy oké, okay, itt megengedhetem magamnak, hogy most belső konfliktusba legyünk, de hogy azért... Ezért azért most már muszáj, hogy valami történjen, tehát ilyen, ilyen filmesen hogy tört, történjen valami. tehát azért ez sokszor volt, ez a regény így is átírva, hogy fújt nagyon sokat, tehát hogy túl sok arányosan a belső, belső konflikt, a nem tudom, nyafogás, vagy hogy Ezek közben Az egyik tétje a regényednek, hogy az, amit a főhős belső konfliktusként él meg, az valóság, valóságban volt egy külső konfliktus, hát nem van, is neki, hanem az arányának a keresésében sokat, sokat segített a film, hogy, hogy de ugyanezt mondod, hogy szeretem a krimit, az is egy picit ilyesmi volt, hogy hogy tudunk úgy műfajokat keverni, hogy a, a, ez a belső nyomozás, ez ez meg tudjon jelenni egy külső izgalmasabb cselekményben, és ebbe tudod például segíteni a krimi műfaj, mm. hogy, tehát, hogy én ezt egy ilyen a kriminek szoktam nevezni, tehát ön, önmagát kérdőjelezi meg ez a nyomozás, mint magát a bűnügyet, amit nyomoz, de pont attól, hogy van egy bűnügy, ettől ez az a nyomozás is egy ilyen más színezetet kap, tehát a két műfaj összeadva valahogy egy harmadikat és ez, ez kicsit a, tehát ez, ez át filmekben is én szeretem alkalmazni ezt a dolgot, tehát mit tudom, én a, van bennem egy hajlamosság például a melodrámára, ami túl nyálas tud lenni, ezért nem, nem feltétlenül baj, hogyha az ember mellé tesz egy olyan műfajta, aminek a szöges ellentétes, akkor valahogy, tehát a Levkovicsékban is azért voltak, túlcsorduló érzelmek, de ezt valahogy sose tudott igazán túlcsordulni direkt, mert be, be lehet hozzá hozva egy, egy tragédia, velet lehet hozzá humor, Igen, hogy a... ezt így kiegyen, kiegyensúlyozza az egyik műfajnak a gyengeségét, a másiknak az erőssége, és vice versa. Valami keserű irónia, de annyiban is Közép-Amerika tanítványa vagy, hogy a regényedben egyszerre jelenik meg ez a Latin-Amerikához kötött kázi mágikus realizmus, amennyiben a regény egyik kiinduló jelenete egy eltűnt Koporsó, egy eltűnt sír, egy eltűnt nagymama, meg az észak-amerikai zsidó zsidó prózán, gyakorlatilag ez a New Yorki nagyvárosi neurotikus irodalom, meg annak a mindenféle ágaboga. És mi a helyzet a dialóga? Mennyire ugyanaz a dialóg a filmben, illetve a regényben, és ez lenne az ilyen felvezető kérdésem a felolvasásodhoz is. Hoppá, hoppá. Talán más, talán egy, pici, egy picit, picit talán megengedőbb az ember regényben, tehát egy kicsit lehet szószájtára, egy picit lehet stilizáltabb a, egy, egy, egy regény szövegben lévő dialóg, mint egy, egy húsvérjelenet, ahol vala emberekkel látom egy filmben, de persze egy film is válogatja, hogy ez most mennyire egy realista, vagy mennyire stilizált Ü mű, de azért itt is küzdöttem, meg itt is elég sokszor átírtuk százszor, hogy elhiszem, ezt a karaktert beszél, így valaki szóval szerintem azért minden, mindenképpen meg kell ütnie azt a, azt a szintet a hitelességnek, hogy azért nem lehet valami elrajzolt túlságosan vagy szállítani, attól függ, ebbe a, ebbe a dologba, és azért hiába van ez a mágikus realista Vonal, ez egy, inkább egy színezet. Mert a zsidók abban a révén egyébként nem, nem annyira nincs annyira messze, mint. Macu, hát igen, de hogy, hogy hány százal, tehát hogy ezek a műfajkeverésekben hány százalék ebbe a krími, hány százalék a nem tudom, a, a, a, az egzistencialista dráma, hány százalék a realizmus, és a Mágikus Raízmentus szerintem a 10 százalék, tehát ez csak egy ilyen nyomokban tartalmaz. ami fontos, fontos volt, de alapvetően nem, nem tud, nem feltétlenül veszi át, például egy dialog szinten Mágyos és a realista sokat több mindent el lehetne stilizálni, amit itt szerintem nem fért mondjuk bele, vagy nem fért volna bele. Akkor most megkérdenek, hogy hallgassunk meg egy részletet a 71 farkasból. <tos> Mire visszaértem a hálóba, Zsófi már aludt. Annyira édesnek láttam, hogy legszeresebben egész éjszaka csókogattam volna, de visszafogtam magam, hagytam, hat pihenjen Kimentem a konyhába, hústra vágytam, mivel a zófinak még a tojás és sajtevéstől is lelkismerett fulladása támadt, ezért alig tartottunk itthon. Blanka, aki rendes zsidóházi asszony volt, ugyanebben a konyhában főzött régen, ahonnan most én főzök zsófinak. Ő gyakran négy-öt napra elegendő ételt készített, és még véletlenül sem csinált semmit hús nélkül. Mosolyogtam, hogy most én vagyok az, aki ugyanannál a konyhapultnál főzött csekekek órákon át. Sófi nyaggatott, hogy cseréljük ki a konyhabútort, de az emlékek miatt nem vitrálélek. Hálás voltam a sorsnak, és főleg a családomnak ezért a lakásért, amiután se hitelt, se bérleti díjat nem kellett fizetnem, így megtettem azt, amit a legtöbb ember nem kizáró, kizárólag olyan munkát végeztem, amit szerettem. A Mendelek egy assimilált zsidó család tagjai voltak, akik a legenda szerint híres csoddarabig elvilágosiai, elvilágosia, Elvilágiasodott leszármazottai. Blanka apja Mender Morfalusi edző volt, akinek tíz éjjel száját kellett etetnie. A kilenc testvér közül a nagymamám volt a legfiatalabb, ha el akart valamit érni, ahhoz harcolnia kellett. Rengeteg történet keringett, hogy milyen trükköket vetett be ahhoz, hogy több ételhez jusson annál, mint ami a legkisebbnek kiárt. Nem riadt vissza a dió vagy a gyümölcs lopástól, sőt, volt, hogy zábtojást adott el egészségesnek. A nácik elől hamis keresztény papírokkal bújkált, szerencséjére szőke voltam, ami a zsidók nőknél ritka, és az okmányai eredetiségét senki se vonta kétségbe. Két zacskó mireli zöldséget tettem a mikróba, és kimentem a gangra. Megnyitottam egy cigarettát. A szomszéd lakásból két hipsters rác lépett ki, hogy elsiettek mellettem, erős fűszakot árasztottak. Elnyomtam a cigarettám, és indultam volna befelé, de a földön egy kis ég égtelenkedett, benne négy fehér tablettával felkaptam, és futva indultam a fiúk után. A földszinten értem utol őket. Ez nem a tietek? Kérdeztem lihegbe. A srácok néztek össze. De, köz, mondta az alacsonyabb, míg a másik kikapta kezemből a tasakot, hogy majd kirohantak a kapun. A konyhába lépve de zsavó érzésem lett. ha nagymám ült a konyha mellett, és ámlin kezében égő cigarettával. Hosszan berengtem ezen a képen. Akármennyire őrültségnek tűnt is, úgy éreztem, hogy Blanka tényleg ott van. Meg akartam szólítani. Egy Dohányzott, tettem fel a kérdést magamban. Néha igen. Miért nem friss zöldségeket használsz, kérdezett vissza, mintha a jelenlét a világ legtermesszesebb dolga lenne. Mit keresel itt? Gondoltam, segítek főzni, meg amiben kell a hegyként. Hol voltál eddig? Mit tudom én? Bolyongtam valahol. Mit főzöl? Csak zöldségeket. Zsófi nem eszik húst. Mi az, hogy bolyongtál? Akkor főzzél valami rakott zöldséget a sütőben legalább. Te mindig a húst próbáltad rá, meg főznek neki zöldséget? Én egy nagyma vagyok, te meg az élettársa. Bolyongani annyit tesz, hogy olyan helyeken lenni, amiről magunk se tudjuk, hogy micsoda. Ne szarakkodj már annyit, Gáborkám. Ha nem akarsz húst tenni, akkor főzzél zöldséget. Gondoskodj róla jól. szerest, akit szeretsz. Csókold meg a lába nyomát is. Ne legyél mesügete hülye. Ne baszd el. Lanka szeretett káromkodni, és sosem zavartatta magát, de... De ez semmit nem változtatott azon, hogy a szavára nem lehetett nem odafigyelni. A csodarabi ősöktől örökölt ezt a különleges képességét, jelenlétével meg tudta abonázni a hallgatóságát. Az áttemetése előtt nem sejtette senki, hogy hamarosan egy isteni csoda szemtanúja lesz, a koporsó eltűnése, akármennyire szürreális volt is, tökéletesen beleillett Blanka életébe. Nem lehetett rabbi, sőt egyszerű ateista és zsidó élt, mégis sokan érezték, hogy a közelében, hogy a csoda lehetősége minden pillanatban körüllengi. Hagytam, hagyjátszom tovább a fantáziám, blank egy pár centival a föld fölött leveget, odalépett a csaphoz, eloltotta a cigarettát, és újra végigmért a millerit zöldségeket. Hova tűnt a koporsod, mi történt veled? Miféle csoda volt ez Kérdeztem, mint egy megszállott, aki már hónapok óta ugyanazt a kereszteltvényt próbálja megfejteni. Csoda! Kérezd meg a rabittól, mit tudom én? Inkább főzzük. Eredetileg valami egyszerű terveztem, rizs-zöldségekkel és hozzá fűszeres indéj mártást. A zöldségek szépen kiolvadtak, de párolás helyett inkább a sütést választottam. Egy vastagfal üvegtába olajat öntöttem, rátettem a zöldségeket, amiket borsa, paprikával és sajtal ízesítettem. A tálat lefettem sütőpapírral, majd betettem a sütőbe. Újbakúr újra körben néztem a konyhába. Blanka jelenét ez azonban már nem éreztem. Koncentráltam, de képtelen voltam tovább képzelni a odaképzelni a nemamámat. Ne őrülj már meg, szellemek nincsenek, mondtam hangosan. Ekkor üzenet kértezett karcsitól, ne haragudj, biztos meglódult a fantáziám, és olyat képzeltem el, ami neked eszedbe se jutott. Még egyszer elnézést, és kérlek, majd írj, ha van kedved találkozni, sivesen folytatnám a beszélgetést. Tisztában voltam vele, hogy nem úszhatom a végtelenség, és előbb-utóbb valamit válaszolnom kell, de bizonytalan voltam, hogy mi lenne a legfelelő reakció. Elismerni vagy letagadni az igazságot egyformán rossz döntésnek tűnt. Noha nagyon vágytam rá, hogy végre megosszam valakivel a titkom. Elképzeltem ezt a beszélgetést az, az összes hozzám közel álló személyel, és arra jutottam, hogy jelenleg egyedül Zolinnak lennék képes elmesélni. Mit főzöl? Farkaséges vagyok, halaczott kintről, Zsófi Ámos feje belépett a konyhába, rakod zöldségeket. Te cigiztél a konyhába? Nem. Szinte áll a füst, beleszagolt a levegőbe. Füst meg azért mert főzök. Ez cigaretta, füst, a fejét, Zsóf és kiment. Nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben Breyer Ádám 71 Farkas című regényéből olvasott fel. Még egy pár percet beszélgetünk az adásba, a zenékről is, de előtte még arról kérdeznélek, hogy mennyire tudtál arcra, vagy pláne szájra írni. Tehát amikor ezt a regényt írtad, mennyire jelentek meg előtte jó esetben magyar színészek, vagy egyáltalán arcok, testek. Vagy ez azért inkább belülről vezérelt? Hmm, változó van, akihez jobban, valaki ez kevésbé. Tehát meg, meg, mert egy kicsit, kicsit azért mondom, hogy a, a, az is. Azt valahogy a regényben nagyon élveztem azt, hogy, hogy több réteget elbír talán, mint egy film, és ezért kicsit többféle dolog beletudott ebbe a regénybe csúszni, és ezért valahogy kicsit az én fejembe ez a, a nyomozás, a másik regény, a, a, a nagymama története, tehát ő valahogy ezek ilyen mint az eredetileg egy kicsit különálló történetek lettek, valamelyik így valahogy egy, egybe Mint egy összetört tükör darabkája, még még És mégis. valamelyikben jobban, valamelyikben jobban inkább meg voltak a figurák ilyen színésszíleg, valamelyikben inkább ilyen valós figurák vannak összegyúrva, valamelyikben, valamelyik valamelyikben ilyen figurák, egy nagyon, nagyon nehezebb, nehezebb membre esett kitapintani őket, mert azt éreztem ők sokkal inkább fikciós, figurák de, de például a főszereplő Gáborra messe találtam köty ki lenne a. Uh -huh, no, megfelelő színe. És majd szembe jön veled talán. És hát a mű a mű címe is a testvérnek a festményére vonatkozik, tehát nagyon sokféle jel van erre a könyvbe, ami még összeköti mondjuk a nagy és a regényedet, az az, hogy napjaink Budapesten játszódik és zsidó identitású hőseik vannak, és itt az identitás nem okoskodásból mondom, hanem hogy ez nem egy vallási és nem is egy etnikai attitűz, hanem mintha kettő keveréke lenne valami fajta kulturális kapcsolódás, és egyszerre vihaskodás a hagyományokkal. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy te ezt a témát ilyen módon be tudod emelni így a filmért most már az irodalomba is. Nem tudom, hmm. mindig volt egy ilyen elvárás így filmes, vagy ifjú filmesként, hogy az ember így jöttem, filmet csináljon, amit én mindig egy kicsit ezt, tehát hogy ezt így volna olyan hollywoodi Megfelelőre, akkor kicsit olyan érzésem volt, hogy ezzel azt akarják mondani, hogy ha hozok egy forgatókönyvet, akkor nem tudják odaadni más rendezőnek, mert ezt én ismerem a legjobban. Tehát, hogy valami olyan közegben játszódjanak ezek a történetek, amiket, amiket jól ismerek, amire azt tudom mondani, hogy hát ezt, ezt nem adhatják oda egy másik rendezőnek, mm -hmm. ez biztos nem ismeri nálam senki jobban. Úgyhogy így végül is én ezért egy hasonló olyan ateista vagy vallástan a zsidó közegből jövök, ahol, ahol nem feltétlenül nem is a vallás, nem is a nem, szóval nem tudom mi az összekötő elem, hanem inkább ez a a hangulata, egy, egy humor, egy, egy érzés, ez ami a, a virtssap, ez és ezen belül is valahogy sokszor érzem, hogy ez egy ilyen mini identitás, tehát hogy az én identitásom se nem zsidó, se nem magyar, se nem nem tudom micsoda, Te hanem egy lauzás pársaroknak a, a száj íze az is. Jó lesz, tarjával maradjunk annyival, <gül> jó, hogy teót réltőjegyeted, ami nagyon fontos egy mondat erék, hogy a traumatizáltság mind a két műben benne van, hiszen a egy gyászról szól, a, ez pedig megint csak nagyon fontos de nem a holokausz traumája az, ami, az életek, ami ezeket az életeket meghatározza, hanem azok a szituációk, amikkel mindannyian küzdünk, nem zsidók, zsidók egyaránt, és emiatt is van egyfajta rácsodálkozás a nézők-olvasók részéről szerintem a te sztoriaidra, hogy, hogy igen, hát ugyanaz, mint a miénk. Hát nem tudom, mert próbálok közben azért minél, minél tehát szerintem az a jó, hogyha a környezet, a karakterek azok minél, konkrétabbak, vagy minél lokálisabbak, és a problématikák, meg a történetek azok, meg minél univerzálisabbak, tehát, hogy valahogy az a kettő, akkor jó, hogy ez kéz a kézben jár, és hogy valahol, teljesen mindegy, az ember megnéz egy japán, vagy egy nem tudom, csilei filmet, akkor valahogy Tudjon hozzákapcsolódni, akkor azért alapvetően a problématikák nem lehetnek a nagyon távoliak, de a karakterek, a hétköznapjaik meg minél egzotikusabbak, minél távolibbak, annál, annál izgalmasabb, hogy tudok ehhez az emberhez kapcsolódni. adásunkban a zene és a szövegér kéz a kézben, eddig két dalt hallottunk már, is, lesz egy harmadik, az LGT-től az embertelen dal, azt néhány perc múlva az adás zárásakor fogjuk lejátszani. Miért ezeket a zenéket hoztad? Vialett lett a párra, Sergis Gainsburg, és majdnem hamarosan az LGT? nem volt egy ilyen nagyon nagy gondolkodás, mert ugye elküldtétek ezeket a kérdéseket, és amik így első három számon miért szembe vagy amit így, így rákeresve találtam, elküldtem, úgyhogy nem biztos, ezek hogy ezek nagy tünnék. kedvencek, vagy most egy kedvencek? Egyébként szeret, szeretem ezek ilyen izé, de a, most egy, egyébként fura, mert így a különböző életszakaszok, hogy mm. a Latin-Amerika igen, igen, a, igen, igen meg a, a magyar a... táj magyar ecset. De van egy film, és a Violetta páráról, aki egy csilei énekes, és a filmnek az egyik forgatókönyv, amiről nekünk egy ilyen kubába, egy ilyen kis kubai kisoreg forgatókönyv, tanár volt, és szeretem ezt a filmet, meg a számait is, meg ennek a világvégi hangulatát. Szerzs ez az nagyon a Párizs, gondolom? Abszolút, de ez a Párizs, bohém, zsidó, ez mondjuk ez egyébként pont ez a száma, ez pont egy ilyen latin amerikai korszaka, vagy járkát nem tudom, különböző helyeken, és ezt szerintem ez mindhatja, ez egy ilyen nem tudom, brazil, brazil hangulatú zenéje lenne, de ezt nem tudom, ezt futáshoz szoktam hallgatni ezt a számot valamiért, pedig lehet, hogy de. nagyobb lenne a sporttém, hogyha valami pörgősebb számot hallgatnék futáshoz. Írás közben, mikor mondjuk ezt a könyvet írtad, akkor hallgattál zenét vagy inkább csöndben szeretsz dolgozni? Nem, inkább csöndben szokott eredményesebb lenni. És az LGT pedig gyakorlatilag a klauzáltér, az pedig egy régi kedvenc gondolom. Igen, de hát ki ne Ez így van. Obligált utolsó kérdésem, a következő munkát azt moziban vagy könyvesboltban láthatjuk majd tőled? Most a 71 farkas után most visszatértem egy kicsit a, a film filmíráshoz, és mert Zöld messiás című dolgozunk, ami egy Családi, dramedi, skifi műfajkeverék, ha már itt a keverésekről beszélgettünk. És akkor ezen, ennek a forgatókönyve van most így tervezés, előkészítés alatt gyakorlatilag? Hát írjuk a, írjuk a forgatókönyvet, ezt én azt szoktam mondani, már csak évek kérdése, hát de igazából haladunk, haladunk, de azért azt gondolná az ember, hogy ezek gyorsabb folyamatok, de valahogy... valahogy vagy majd évről évre gyorsabbak lesznek, de nem, nem lesznek gyorsabbak, hanem még, még alaposabban utána akar menni az ember, és ugyanannyi, ugyanannyire lassú. Ez az, az a büntényel, ami a Latin Amerikában lötöztetve nem lehet, hogy még azzal fogsz foglalkozni, vagy a krimi műfolyam, még így különben különböző. Hát a, a, a magyar valós bűntény, ez még az ott is izgat, hogy ezt ki kéne nyomozni. Mindig Aha. izgattak az ilyen típusok krimi doxikva, ahol a forgatás közben oldódik meg a büntethez. Ez nem azóta, azóta is egy kicsit hogy dolgozik, de de most nem volt rá nagyon időm, de ha jános leérsz a akkor az autóba és nem megyünk sopronba. El De remélem még könyvet is fogsz. Írni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és tudtunk beszélgetni. Ezen mai adásunk végére írtunk. Breyer írónak, filmrendezőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, beszélgethettünk eddigi munkásságáról, és a beszélgetés mellett felolvasott a regényéből is, és megmutatta nekünk a fontos zenéket is. Mielőtt még felkomp az utolsó dalt, az LGT gyönyörű embertelen dalját. előtte még szeretném elmondani, hogy a következő heti adásunkban, jövő hétfőn, az 1956-os forradalom évfordulás, alkalmából. Fodor Tamás felolvasását ismételjük meg. Vásárhelyi Miklós a Nagyémre kormány sajtótitkár életút interjújából. Két hét múlva pedig a Kovácsikrekkel Viktorral és Dominikkal várjuk majd önöket. Én most megköszönöm a figyelmüket és búcsúzom a hangmérnök Csorba nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegvánost hallották, és akkor jöjjön az LGT-től az embertelen dal. I still love you, I still love you Köszönöm szépen, hogy megtontozó. Ó, oh, az embertelen jó! Csak kerékbe tőnt, az kerékbe törték, vagy jó idő lepé. Ó, az embertelen szép! Ó, Mert kereken kimondták, elteni sétül a kevés nöki, mindenből helén. Ó, az embertelen szép! Ó, ó, embertelen szép! Csak embertelen And that's for you and that's So take